Parlem de lletres. És moment de portar les lletres fins al nostre programa. Obrim la porta a Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Avui ens posem romàntics, no? Molt romàntics ens posem. <ríe> Bé, bueno, aviam. Romàntics eh, d'alguna manera fem determinada. Sí, sí, amb matisos, amb matisos. Això, això ja, ja vol dir una cosa, que hagis fet aquest matís, perquè això vol dir que quan parlem de literatura i parlem de romanticis, va sembla que d'entrada ens haguem de diferenciar, haguem de dir... Tanto que no és allò de dolent, no hem de forrar els llibres amb paper de diari, no? Tens raó, té unes connotacions de la paraula romàntica en aquest cas que tant pot ser que estiguem parlant dels autors del 19 que se suïcidaven als 30 anys, no va d'això. Estem parlant de la novel·la romàntica d'amor i de tot això. Va més per aquí. No? Va més per aquí la El cosa... que passa que dintre d'aquesta novel·la romàntica n'hi ha de molt bona i n'hi ha de molt dolenta Clar. procurarem que la que portem doncs, eh, vaja, almenys la nostra idea és que és de les bones no? ja, o sigui que la proposta esperem. en aquest cas és per la gent que li agrada del romanticisme uh -huh. en pugui tri triar una que com a mínim estigui ben escrita i sigui una bona història no? com és exactament. en aquest cas una habitació amb vistes uh -huh. uh, doncs una història romàntica on passa aquesta història romàntica? Uh, passa a dos llocs principalment, passa a Florència que és un lloc ja, fantàstic, si ha, ja. perquè una, una novel·la també, romàntica sí. que passi a Florencia està molt bé, i després passa un lloc d'Anglaterra que es diu Sorrey, que també és un lloc molt maco, i eh, precisament aquesta diferència d'aquests dos mons és el que, com una mena de lleoli, que és el que lliga tota la novel·la. No? Uh -huh. que, I clar, com tom-ne eh, com, tot, com tota novel·la romàntica, tota situació romàntica, hi ha una persona que s'enamora i una que l'estima, l'altra que no l'estima, hi ha triangles, i hi ha bueno, coses d'aquestes. Allò, gent que no... pateix, exacte, desenganx... Exacte, exacte, exacte, exacte. Si no, no seria una novel·la romàntica. Evidentment, no? evidentment siguin no. bones o dolentes, hi ha aquest tema. És de... que si no, ja em si no, diràs quina gràcia si té. No no. Si no, no serveix per res. Escrita per un anglès per un, anglès? per un anglès, per un gran escritor anglès, que és l'Edward Morgan Forster, que és una persona que va néixer a Londres, al barri de Mary Le que és el barri, diguem-ne, com et diria jo, Malik de Londres, no sé uh -huh. dir-ho, no? Uh, l'any 1879 i va morir a Coventry, Anglaterra també l'any 1970, o sigui que va viure 91 anys, també una persona uh, de força longevitat, diguem-ho, no? Uh -huh és un escriptor que potser, a més a més d'aquesta obra que és bastant coneguda, se'l coneix molt per una altra obra que es diu per una altra obra que es diu Viatge a la Índia o Passaje a la Índia, ah, sí. depèn de, de, de, sí, sí, de sí. l'edició, no? que també l'han fet amb cine, l'han fet amb sèrie televisiva i és, és a dir, que, és, que són les típiques històries que després donen molt joc, molt joc. per, per portar-la al cinema ni més, ni menys, i veure-la un diumenge menys. a la tarda. Ah, això mateix això mateix, això mateix. No? i si plou una miqueta millor. <ríeix> amb la manta <ríeix> doncs explica'ns quins són els protagonistes d'aquesta novel·la? I, Mira, I sobretot, què és el que té aquesta novel·la com perquè pugui ser qualificada de, de les que puguem triar de bones? Mira, curiosament, això que et deia del, del Forster, ell com a, com a autor, com a, com a novel·lista, n'ha fet quatre o cinc de, de bastant conegudes Eh, dues són aquestes dues la que dèiem el passatge a la Índia i aquesta d'una habitació en vistes hi ha una tercera que és el Howard Zen que també ha eh, triomfat en el cine eh, em sembla que en castellà es deia el retorno a Howard Zen o alguna cosa mm. que també parla una mica de, de és, és una mica també del, del gènere romàntic però potser és una mica més trista, no? així com el passatge a la Índia, que també, a part dels elements de conflicte entre Est i Oest, de dues civilitzacions, d'un problema que hi ha d'una situació violenta dintre de la novel·la eh, que té un cert drama, en canvi aquesta, eh, una habitació amb vistes, és de les novel·les del Forster, potser la més optimista. La més, la més alegre. Doncs ja està més... bé que ens ha triat aquesta, no? Sí, sí, potser <laughs> bueno, les altres dues són molt bones, també, no? però potser és la més, la més eh, com diria jo, light, no sé si seria la paraula, mm. però sí la més, la més tranquil·la, la més per llegir l'estiu, no sé. Ja. Més o menys un, una novel·la que, que no... acabarem més, més, més satisfets, més tranquils. Jo crec tranquils. que sí, jo crec més tranquils. Allò quan algú estigui allò una mica preocupat, doncs millor que agafi una habitació amb vistes que no pas les altres, per entendre's, va. no? Va. I aleshores, doncs, va una mica d'això que et comentava al començament d'aquests Dos mons Primer de tot, la novel·la eh, comença a Florència, i a Florència representa el, la primera dècada de, del segle XX, i hi ha el que coneixem per Bel Époch, per entendre'ns, no? sí. i representa que hi ha una sèrie de personatges anglesos que van estiuejar allà, a Florència, però que no deixen de ser anglesos mai. Vull dir... Que d'aquests també hi ha molts. O sigui, allò, en lloc d'integrar-se en el paisatge i en la gent, i allò... no, no, no, no, ells són anglesos, vagin on vagin, encara que estiguin al mig de l'Antàrtida. Això és no? una mica el que fan ara els americans. Sí, els... sí. És un diria, tòpic, eh? Diria però... una mica o però... els alemanys de Mallorca. Els alemanys ah, de Mallorca són exactament això. Mm. Es fan els seus, les seves colònies, les seves bars, seus aliments, els seus súpers. Amb... No? Sí. Vull dir... I aleshores una mica els anglesos, a Florencia, això ho feien ja fa molts anys, no? i concretament aquesta dècada que dic del començament del 20. Total, que en una pensió de Florència que es diu Bertolini hi ha una colla d'anglesos eh, vinguts de diferents procedències d'Anglaterra però que van a parellar perquè la mestressa s'ha casat amb un italià, però és una anglesa. Uh -huh. I clar, com que és una anglesa, llavors tots van a casa de l'anglesa. Doncs ja va bé, no? No, no? no fos cas que que una pensió italiana passés alguna cosa. Que trobéssim no? allà. Ah, exacte. Llavors van tot a casa de la, de la senyora Bertolini, que ella es Bertolini perquè el marit és italià, però evidentment ell, el seu nom és anglès, uh -huh. etcètera. No? És una persona cognida de, del parlar que aquest de Londres del voltant del Tames i tot això. O sigui, és una anglesa bastant anglesa, per entendre'ns, no? Sí. I tot aquestes sèrie de gent de, de diferents famílies angleses van a parellar i estan molt a gust en aquella, en aquella pensió, i s'hi presenten la que és la protagonista de l'obra, que és una noia representa, no sé, de 18-19 anys o una cosa així, que es diu Lucy Honeychurch, diguem-li Lucy perquè el cognom és una mica difícil, i amb la seva, diguem-ne, el que diríem... És una cosina d'ella, però més gran. Gairebé una tieta per edat. No? Sí. O sigui, ella, si té uns 18 anys, doncs aquesta tal Charlotte, que es diu Charlotte, doncs posa que en tingui 35, posem pel cas. No? Mm. És soltera, és, és, és una mica, com et diria jo, fa d'espelma, allò que fa vigilar la nena, no? per dir-ho manera. Sí. I aleshores, doncs, gràcies a aquesta Charlotte, la Lucy pot viatjar, perquè si no, clar, la seva mare doncs no la deixaria anar ha a Florència. imagina't. Aleshores, aquesta cosina gran, que ja dic que és com mig i ella, arriben a la pensió Bertolini i es troben amb una decepció horrorosa perquè els hi van prometre que la seva habitació tindria una vista a l'Arno, al mm. riu de Florencia, i total, que obre la finestra i es veuen allà un pati interior, eh, un carreró fosc i, un, en fi, un desastre, no? sí. I, clar, se'n pipen, se'n pipen molt. Diuen, això no hi ha dret, aquesta... Nosaltres no hem pagat per això. Aquesta mestressa, sembla mentira que ens faci això a nosaltres, sent anglesa com és, és que amb poca barragonya, aquesta gent ja s'han empaltat dels italians, només fan que <laughs> ganyar-nos, etc etc. No? I és sí. que hi ha aquest, aquest ambientet, no? I aleshores, total, que el primer dia que estan sopant allà, no ens expressen aquesta queixa amb els altres anglesos que hi allà, i allà hi ha un, un pare i un fill, que es diuen, es diuen Emerson, de cognom, bon i el, el pare Emerson és una persona així molt, molt com et diria jo, molt deixada d'anar, molt tranquil·la, molt afable, i diu, ah, canviem les habitacions, nosaltres tenim vistes a l'arc, no?, i nosaltres és que ni ens mirem, això, no, no en fem ni cas. Dir, Mira, quin, quin bon home, tu. Els homes no en fem cas d'aquestes coses, en canvi les dones us agrada això les vistes, de... sí. tot això jo ho estic dient ara molt col·legialment, però ells ho diuen, com ho diuen els anglesos, de l'època victoriana i postvictoriana amb aquelles frases llargues, i allò, mm. aquelles coses tan educades. Com molt no? formal. Ah, com molt formal molt, no? Sí. No? Exactament. Total, que la, la Charlotte, la gran, la cosina gran, diu, escolta, jo no puc acceptar coses d'un desconegut d'aquesta manera, no? És molt victoriano. De veure que I, em demanarà canvi. Exacte, que és, toma, m'està oferint la seva habitació, vés a saber què hi ha fet. I, no sé I l'altre, la Lúcia, escolta tu, vinga, que és una oportunitat, que jo vull veure l'Arno, que no sé què, que sembla mentida. que bueno, La jove és jove, no? Clar. I vol marxar, vol mm. veure la vista l'Arno i tal li fa que allà hi hagi estat un elefant abans que ell, no? És igual. Total, que la gran diu, no, no parlar-ne, que jo no puc acceptar això de cap manera. Un altre personatge d'aquesta pensió és un tal eh, reverent Biff, es diu que és, diguem un capellà però un capellà de, de, dels anglesos de, de l'església anglicana no? uh -huh. que són capellans d'aquests que tenen un altre són més, com et diria jo més lleugers que els, sí. que, els que coneixem per aquí perquè no? més em sembla que els anglicans es poden casar em o no sembla no són... que bueno, d'entrada hi ha sacerdoteses anglicanes n'hi exacte, això sí ah, ah, si certat. es poden casar, no, es poden no, casar no sí. Va, però és igual, diguem que són més, vers... més de la màniga ampla sí. no? Sí. Vale, no, no és el Vaticà però ell també està allà estiuejant perquè tots aquests capellans sempre segueixen, o sigui, quan un grup, una família de, de classe mitjana alta, anglesa, mm. viatjava a l'estranger, s'enduïa al capellà. Sí, sí. sí era el o sigui, més normal del món. Era, era com si t'enduguessis doncs, el majordom, doncs igual s'enduïen al capellà. I sí. el capellà, doncs, és allà per, per, per atendre els seus fidels, no?, sense més. Però no només els atén espiritualment, sinó que atenen, si tenen alguna mena de conflicte, el que sigui, doncs ells també fan d'interveniari, fan de relacions públiques, fan, posen, posen oli els possibles problemes que puguin sorgir. I aleshores la, el capellà aquest, el tal aquest, el mossèn Bif, diguem-ne, sí. doncs li diu a la Xarlot, diu, home, aquesta proposta que t'han fet, diu, jo no veig que sigui tan malament d'acceptar-la, perquè aquesta vegada l'ha fet amb tota la bona fe del món, i ves, tu estàs veient aquí coses que, que oh, si ho diu vostè, si diu vostè, Clar. i l'altre la Lucie diu, veus com el capellà... Ens... Total, que el capellà fa d'intermediari I, i canvien les habitacions i en el moment que es canvien les habitacions hi ha el primer creuament entre la Lucy i el fill del senyor Emerson, que és un tal George Emerson, ja que és un xicot mono, rosa, a, a més a més, arrauxat, un, un nano guapo, sí. per dir-ho d'alguna manera. No? I ella es queda així com mig prendada, però és allò que vol idòl i, dol, i fa la dura, i bueno, quatre miradetes i no parlem més. Sí. Total, que continuen les vacances aquestes florentines, i un moment que la xarlota aquesta, la cosina gran, eh, es posa a recórrer a Florència amb una novel·lista anglesa que viu allà i que escriu sobre, el, sobre els romans dels anglesos amb, els, amb les italianes i tot això, i que és una dona que és molt, molt viatjada, diguem-ne, mm -hmm. doncs eh, surten les dues a passejar per Florència, les dues dones aquestes grans, la Lucis queda sola a la pensió i diu «ara és la meva». És la meva. Diu, ara me'n vaig jo a recórrer la ciutat sense que ningú m'empipi, sense que pam, tingui la cosina enganxadeta tot el dia, etc. No? Total que, sí, sí, eh, es posa a passejar per Florència, arriba a la catedral de Florència, la Santa Croce, i allà es troba els Emerson, pare i fill. No? Mira quina casualitat. Exacte, quina casualitat. I aleshores, doncs, tenen un intercanvi de converses, que si cap aquí, que si els murals de Giotto o Camacus, que si el Sepulcre de no sé qui, que si el Dante Alighieri... Bueno, fan una mica la visita turística, però arriba un moment que ella s'encansa i diu, bueno, ja me'n torno cap a la pensió... Va". Se'n torna cap a la pensió, però passa, per, per qui conegui Florència, per la plaça principal de Florència, que es diu Piazza della Signoria, uh -huh. i allà bé, es queda encantada mirant l'estàtua del David i mirant l'Ajuntament i mirant tot allò que és molt maco, i una llotja que hi allà, que són unes columnes precioses, al costat del museu aquell dels Ufizi, que és molt famós, tot que es queda allà encantada, a la plaça aquella, mirant la monumentalitat de tot allò, i hi ha una baralla entre italians i hi ha un homicidi. Ostres. O sigui, dos arriben abofetades per un problema que no se sap mm. i n'hi ha un d'ells que clava una navalla a l'altre. I això passa just davant de la noia. I veu la sang, i veu el mort i tal, i clar, li agafa com un, un cobriment i mama. es desmaia. No? i aleshores aquí no saps qui apareix per recollir-la de terra Però... no? evidentment el, el, el xicot aquest el, el George Emerson arriba allà i la recull i la calma i li posa boca de a la cara i li posa aigua la companya, i, fi, no? i allò ja comença la cosa una mica fi, a, a veure que, que això va per bon camí no? mm. bé, això queda aquí deixem-ho aquí no? dura més, eh? tot això de Florència evidentment passen més coses eh, com que hi ha dos o tres capellans de, de, de, de, de l'església anglicana entre ells hi ha un cert debat també, o sigui, hi ha, hi ha coses més enllà del romanticisme a la novel·la eh? per també, passen o sigui... coses. Ah, exacte, també passen coses no? Va, total que arriba un moment que aquesta noia i la seva cosina tornen a Anglaterra tornen a la vida diària sí. no? i allà es troba en la situació que aquesta noia, clar, s'ha de casar perquè passa això 18-19 anys, aquella època, t'havies de casar i la mare, doncs, ja més o menys li ha buscat ja un, un nòvio, diguem-ne, no? De bona família... bona família, bon xicot, treballador, tot això que es diu, no? Sí. Total, aquest nòvio es diu Cecil Valls o... Va, no me recordo com es pronuncia, deixem-ho així, que podríem eh, definir-lo com la repel·lència feta feta noi, diguem-ne, no o sé, sigui, no se m'acut res més, no? Allà un tio sec, alt, aixut, eh, tibat, sí. eh, xulesc, vull dir, allò inaguantable, ja. senzillament inaguantable. Allò no? que diversió tampoc, no? Exacte, i ella, com que, clar, sa mare li diu que aquell xicot té tants valors i que, que, li, des convé, això, que, li, que convé... li convé, doncs ella es queda així com a dir, més, mira quin remei, no? Quin remei. I aleshores, clar, què passa? Doncs que ella es troba davant d'una un, situació que no li acaba de convèncer, però pensa, bueno, aviam què se'n pot fer de tot això. Mm. I comença a festejar amb aquest tal Cecil. No? I a partir d'aquí és on la novel·la ja es complica. i per tant Aquí ja tenim el triangle. Exacte, no? Aquí ja tenim el triangle. I ja podem imaginar... Ens podem imaginar que aquests Emerson tornaran a aparèixer més tard o més d'hora sí. i que ella, aquesta relació que té amb aquest tal Cecil, doncs no sé jo passi que ho anirà gaire bé, no? Hi ha moments molt divertits de la novel·la. Recordo ara... Un, una situació d'un bany al mig, al mig del bosc, en una mena com de llac que hi ha allà, que es troben banyant-se el germà de la Lucy, un germà petit que té, que es diu Freddy, es troben allà també, o sigui, hi ha tres persones, el, germà, el Freddy, el germà de la Lucy, el capellà aquest que et deia, el Mr. Bip, el sí. que arregla els assumptes de Florencia. Aquest de mentalitat oberta. A La mentalitat oberta, i el George Emerson, que estan allà banyant-se en una mena de toll gran, en una mena de, de, de piscina, no, no una piscina, un estany, sí. diguem-ne, i eh, un té la idea de dir va, escolta, ens traiem la roba, ens banyem aquí, perquè ui, està ui, al ui, mig ui, del bosc, no ens veurà ningú, i clar, estan tots tres banyant-se allà espullats i esquitxant i tal, i es presenta, evidentment, la Luz i la seva mare, la seva tieta, la seva germana, i el nòvio ropalent. <ríe> no? Clar, I tothom. Pom. I es troben en aquell quadre... Escena, maca, maca. Exacte, no? I es troben allà i tothom queda molt, molt diguem-ne... Impression no? sí divertidíssim aquest tros perquè eh, t'ho explica de tal manera al Forster que tu veus el, el, el, el, el que representa per cadascú haver viscut aquella escena. No? I a partir de l'explicació del Forster te n'adones de com és cada personatge si és que ja no ho sabies, no? O sigui, te'ls acaba de retratar, no? I eh, tothom s'espanta molt i la Lucy, per exemple, eh, es fan far de riure, l'altre, doncs, s'amaga darrere d'uns matolls i, i s'ho tapa tot, o sigui, es tapa el cap i l'altre no s'ho tapa i coses així... S'escandalitzen, en fi. Una situació molt histriònica, molt divertida, com n'hi ha d'altres a, a la novel·la, que a part de ser una novel·la que des del punt de vista romàntic és, és, és molt bona de llegir, també fa riure i és alegre i és divertida i té situacions que, que, que no sé, que, que t'ho fan passar bé, no? Però... És a dir, que una de les virtuts de Foster és precisament això, no?, que, que li fa trobar moments més enllà d'allò romàntic que podria caure en la dolçó i allò empalagós, allò que no t'ho acabessis de creure o que realment et cansés, et fa distreure, no? És que també. precisament la gràcia de la novel·la, tot i, ja dic, és un, plenament una novel·la romàntica ell se n'enriu una mica del romanticisme ensucrat. No? O sigui, cada cop que el Cecil aquest li proposa sucre a la Lucy, mm. sucre, com vull sucre, vull dir que el festeig, allò sigui una tradicional. mica... Tradicional. I tal, alguna cosa passa perquè el pobre Cecil aquest quedin ridícul, perquè no surt bé... La... Recordo també un altre moment que també és molt, molt, molt divertit del llibre, que és quan el Cècil, després d'haver-se promès i tota la història amb la Lucy, li diu, escolta, ara que hi penso, i jo, és que em sembla que mai t'he demanat de fer-te un petó. I la Lucy se'l mira així i volent dir, clar, és que què volies? Que, que tu digués jo? Escolta, jo soc una senyoreta i ja estic aquí esperant que, esperant. que tu et d'una vegada, no? I total, que el noi es veu en la situació que, clar, és o ara o mai, perquè ara si sí. no li faig el petó, quedo fatal després sí. d'haver tret el tema, no? I aleshores intenta fer un petó, i el llibre ho explica molt bé, perquè es veu que es col·loca de tal manera que el xicot aquest és curda vista i porta allò que se'n deien uns binocles, no? Sí. I aleshores aquests binocles es fiquen pel mig del petó i, bueno, és un I desastre... I allò no funciona massa bé. És un desastre horrorós, fa molta gràcia el tros aquest del llibre, no? I és un desastre horrorós i aleshores la Lucy aquesta pensa, mare meva, quin o sigui, penjat... O acaba de no? veure que, que, Exacte, que realment no... Exacte, aquest no, moment, no. que digués, el moment del pató que és tan important per una sí. parella, no? Doncs es veu que és un desastre terrible, no? És a dir que també del llibre una qüestió important és la protagonista, el caràcter sí, de la protagonista, sí, sí, no sí, sí, per treure-li sí. tota aquesta dolçó. És, és una novel·la de protagonista femenina. Eh? La Lucy té una força extraordinària. Eh, hi ha un punt que ja es comença a veure en l'etapa de Florència, que aquesta primera part de la novel·la, que és que aquesta noia toca el piano. I toca el piano peces gruixudes. I toca Beethoven, i toca Schubert, i toca... No toca cançonetes, toca peces sí. clàssiques, no? Hi ha un moment que és molt curiós i tot, té molt, molt a veure amb la novel·la, vull eh, amb el resultat de la novel·la, que és que el, el, el reverent VIP aquest està... Tornem a la pensió, aquesta Bertolini de Florència, està escoltant-la com toca, amb un piano que, que hi ha allà a la pensió, i li diu, el, el capellà li diu «El dia que tu aprenguis a viure amb la mateixa força que toques serà fantàstic per tu i pels altres. No? I Home, pels altres. Bon, bon missatge, Li, li deixa anar no? una frase d'aquest tipus. I ella es queda així com pensativa, perquè ell allò de tocar el piano és com una escapatòria, és com, un, és com, un, com una vàlvula d'escapament, sí. no? perquè té moltes coses a dintre que no les pot treure per la repressió de l'època. Estem en una època postvictoriana durant el rei Eduard, però que continua la mateixa història, encara no s'ha trencat, no? Uh -huh. tot això. I aleshores, doncs, aquesta tal Lucy és una protagonista femenina per excel·lència. No? És, un, és un personatge molt ben trobat i molt ben portat, i tots els, els, els personatges femenins de la novel·la són interessantíssims, doncs tenen un munt de matisos, no? Eh, els, els personatges masculins són, són, com et diria jo, més clars en el sentit de que o són ximplets o són molt interessants, però no tenen tants matisos. En yeah. canvi, totes les dones tenen molts i molts i molts matisos, no? començant per la mateixa Lucy, que potser és la més clara de tots. No? Mm. La que veus que és una persona que... Veus per Exacte, veus molt per on va una persona atrevida, una persona agosarada, que si no fa més coses és perquè l'època no li permet o pel, pel, pel, perquè els que l'envolten doncs no, no l'ajuden en aquest sentit. Però que veus que quan tingui el més mínim suport, aquesta noia bzzm, sortirà volant quan s'ho proposi, no? I és molt bonic veure un personatge tan ben creat com aquest i que, i que lluita contra aquesta societat reprimida, aquesta societat tan tancada com era la de l'època de... la societat anglesa de l'època, no? Bé, al cap i la fi, eh, recomanat per tots aquells que els agrada les històries d'amor que tinguin ganes de passar una bona estona, no? Tant, eh, sí, sigui, sí, sí. Això és el lema. Ara, els homes també s'acostaran a aquesta novel·la? Els homes es faran un far de riure. Sí. Es faran un far de riure perquè aviam, els homes també ens agrada la novel·la romàntica, eh? Ja, però ja saps els tòp Estòmics tot tots són falsos. Ja t'ho dic jo, que tots són falsos. O sigui, que els homes forreu, a forreu la novel·la i ja està. A nosa, home, no sé si l'arribem a forrar, però vull dir, ens agrada llegir aquest tipus de novel·la, i quan dic novel·la romàntica ho dic en aquest sentit, que a partir d'un sentiment amorós, d'un mm. triangle amorós, doncs veus moltes més coses. Veus pues, moltes més coses. Vull dir, aquest llibre t'ensenya... Aviam, la relació que hi ha entre la parella aquesta que s'ha creat a Anglaterra, de la Lucy, aquest, aquest nòvio tan tibat que té, i el triangle aquest amb el George Emerson, això és una excusa. Uh -huh. És una excusa que utilitza l'Edward Morgan Forster per fer una gran obra sobre les relacions humanes, sobre els paisatges, sobre les diferents societats, la italiana i l'anglesa, sobre... Eh, com van els anglesos pel món també. Ja. Yeah. Eh? Vull dir, moltes coses que no tenen res a veure amb la novel·la romàntica i que en canvi eh, ajuden molt a que l'obra sigui doncs un, un, una cosa rodona, literàriament parlant. No? Així que molt completeta, no? Molt completa. Molt, completa. molt bé, doncs quedem aquesta una habitació amb vistes, ho dic en català també la trobàvem en castellà. Sí, mira, en català a més a més tenim dues grans traduccions vull dir, en català ho dir al revés perquè primer es va fer en castellà. Mm. Eh, en castellà la pots trobar a RBA, a Planeta, a Círculo, a Alianza, a mil llocs, perquè s'ha fet uh, amb moltes editorials. I la traducció és de la Marta Passarrodona. Ah, oh, mira. La castellana, parlo. Ah, la castellana. Sí, sí, la castellana. I aleshores, l'edició catalana és de la Carme Serrallonga, que és una altra gran traductora. Sí. I la es pot trobar a 62 i n'hi ha una més antiga de proa que es deia una habitació amb bona vista. mm Curiós, mm. curiós. Aquestes, coses, aquestes sí. coses dels títols que... Clar, en anglès es diu A room with a view, sembla. O sigui, una habitació amb una vista. Amb una vista, Una sí. habitació amb vistas, diria, sí. no? Però la primera versió catalana van dir amb bona vista, en el sentit que no era una vista qualsevol, sinó que... Era la bona. Exacte, la, la viu, no? <ríe> no bé, això ja són matisos, que cadascú se sap el que, el que vol fer en aquest cas. Molt bé, doncs ens ha agradat que tant en tant de posar romàntics i portar una mica històries aquestes d'amor amb qüestions secundàries, eh? Sí, que sí, també sí, tant, farem tant, una mica tant. de turisme per Florencia... I, i, I ens ho passarem molt bé, per les, pels carrers de Florencia ens ho passarem molt bé, i pels voltants de Florencia, perquè hi ha una excursió fantàstica un lloc que es diu Fiesole, mm. que és una petita localitat que hi ha a sobre de Florència mateix, deuen ser de 5-10 quilòmetres no arriba. Actualment, pràcticament està connectat. En aquesta època, clar, devia ser com anar... Una com a quina Vallvidrera, diguem clar, un lloc que sí. queda a la dalt de la muntanya, però que és lluny, no? mm. i ara ara és allà tocar, no? I que també és molt interessant aquest viatge a Fiesole amb una calesa d'aquelles, amb una tartaneta, és una cosa molt extraordinària. Molt autèntic. És molt, és, és, és molt bonic. És, molt bé, doncs com dèiem, una habitació amb vista de Foster. Uh, moltes gràcies, Jordi. A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.